Ліян Моріарті. Велика, маленька брехня. Розділ 74. «Ходімо на балкон», – запропонувала Селеста. «Трохи подихаємо». «Звісно», – сказала Джейн. «Сьогодні Джейн виглядала такою молодою та безтурботною», – подумала Селеста, – «як підліток». Зала здавалася спекотною та переповненою, аж викликала відчуття клаустрофобії. По спині Селести котилися краплі поту. Одна туфелька страшенно натирала п'яту, залишаючи огидний кривавий струп. Приблизно так вона уявляла собі пролежні. Цей вечір ніколи не закінчиться, вони залишаться тут назавжди і її звідусіль атакуватимуть злі обривки розмов. Тож я сказала, що це неприйнятливо. Абсолютно некомпетентні. Вони зобов'язані піклуватися. Так, вони просто балакучі шибайголови і не їдять нічого, крім фастфуду. А я сказала, що ви не можете контролювати своїх дітей. Селеста залишила Пері спілкуватися про гольф з Едом. Пері був дуже милий усіх, зачарував своїм уважним «Ніхто не може бути цікавішим за вас». Поглядом, але пив він більше, аніж звичай, і вона бачила, як змінювалися його настрій майже непомітно, немов повільний поворот океанського лайнера. Вона бачила це у жорстокій лінії його щели по погляді його очей. Коли вони прийдуть додому, збентежений чоловік, котрий, плакав в автівці, зникне. Вона точно знала, як обертатимуться та крутитимуться його думки, немов коріння старого дерева. Зазвичай після таких серйозних сварок, як вчора, вона була б у безпеці кілька тижнів, а ця квартира, про яку він дізнався, була загрозою. Це було виявом неповаги, це було приниженням. Вона мала від нього секрети. Наприкінці вечора нічого не матиме значення, лише її обман. Усе буде так, ніби має місце лише обман, ніби вони були ідеальним подружжям, і раптом дружина зробила щось загадкове і дивне. Розробила таємний детальний план покинути його. Це було й справді загадково і дивно. Нехай, щоб там сталося, вона на це заслужила. На величезному балконі, котрий простягався уздовж цієї зали, не було нікого. Все ще лив дощ, і хоч балкон був вкритий, Вітер задував дрібну імлу, від чого кахль на долівці ставали вологими та слизькими. «Може, тут і не так вже й гарно?» – сказала Селеста. «Ні, добре», – заперечила Джейн. «Там доволі шумно, будь Вона торкнулася келиха і випила. «Ці коктейлі божевільно круті», – сказала Джейн. «Ти вовижні», – погодилась Селеста. «Вони пили третій». Всі її почуття переживання... Навіть пульсуючі страхи були добряче вкриті пухнастою ватою. Джейн глибоко вдихнула. «Здається, дощ нарешті вщихає. Так гарно пахне з сільною свіжістю. Вона підійшла до краю балкона та простягнула руку в дощову ніч. Вона здавалася трохи п'яненькою. Селесті пахло болотом і вогкістю. «Маю тобі дещо сказати», – сказала Селеста. Джейн звела брови. «Так». Червона помада, помітила Селеста Мадлін з радію. Перед тим, як ми вийшли з дому, Джош прибіг і розповів мені, що Томак скривдив амабелу, а не Зігі. Я була на жах, на мені так шкода, дуже шкода. Вона підняла поля та побачила Харпер, котра теж вийшла на балкон, шукаючи щось у сумерзці. Харпер зиркнула на них та швидко поцокала на інший край балкона, де вони не могли чути розмови і підпалила сигарету. «Я знаю», – сказала Джейн. «Знаєш?» Слина відступила на крок і майже послизнулася на кахлях. «Зігі мені вчора сказав», – розповіла Джейн. «Очевидно, амабела сказала йому та попросила його тримати це в таємниці. Не хвилюйся через це. Все гаразд». «Не гаразд. Ми мали терпіти цю жахливу петицію і таких людей, як вона». Селеста кивнула в бік Харпер, а бідулашний маленький Зігі, і батьки не дозволяли дітям з ним гратися. «Я скажу сьогодні Ренаті, і пані Барнс, і пані Ліпмант усім скажу. Мабуть, я стану та зроблю публічну заяву. Ви помилилися з хлопчиком». «Ти не будеш цього робити», – сказала Джейн. «Все гаразд, ми з усім розберемося». «Мені дуже шкода, дуже шкода», – знову сказала Селеста та голос їй затремтів. Вона подумала про Саксона Бенкса. «Аго», – сказала Джейн. Вона поклала долоню на руку. «Селесте, Все гаразд. Ми з усім розберемося. Ти в цьому не винна». «Ні, але певною мірою винна», – сказала Селеста. «Це неможливо», – чітко сказала Джейн. «Можна до вас приєднатися?» Скляні двері відчинилися, то були Натан і Бонні. Боні мала абсолютно звичайний вигляд, а Натан вбрався в дешеву версію костюма пері, лише взяв перуку та крутив її на кулаці, ляльку. Селеста знала, що мусила б не любити Натана та Боні від імені Мадрін, але часом це було справді складно. Вони обоє здавалися такими незабавними і приємними, а Скай була таким милим дитям. Господи, вона забула. Джордж сказав, що Макс знову штовхав Скай і Сходів. Він обрав собі нову жертву. Вона має їм щось сказати. Не дозволивши собі ані хвилини подумки, вона одразу почала пояснювати. Натане, Бонні, я рада, що ви сьогодні тут, бо, слухайте, сьогодні я дізналася, що мій син Макс криде дівчаток у класі. Думаю, він міг навіть штовхнути вашу доньку з сходів. Навіть не знаю. Вона відчувала, як палахотяті щоки Джейн поклала долоню їй на руку у заспокійливому жесті. Вибачте мені, я лише... «Все гаразд», – спокійно сказала Бонні. «Скай мені сказала, ми обговорили деякі стратегії. Що робити, якщо це трапиться знову?» «Стратегії», – мляво подумала Селеста. Вона говорить зовсім, як Сюзі, ніби Скай жертва домашнього насильства. Вона побачила, як Харпер загасила сигарету, об вологі, биліться балкона, ретельно замотала окурок у серветку та поспішила всереду, навмисно не дивлячись в їхній бік». «Ми, власне, відправили сьогодні пані Барнс імейл, щоб розповісти їй про це», – серйозно сказав Натан. «Сподіваюся, ти не проти, але Скай хворобливо сором'язлива і їй складно захищати себе, тож ми хотіли б, щоб пані Барнс наглядала за нею. Ну і, звісно, ця справа вчительки розбиратися з такими речами. Думаю, це відповідає політиці школи. Нехай розбираються вчителі. Ми б ніколи не стали говорити тобі про це». О, сказала Селеста. Дякую вам. Знову так. Я щиро перепрошую. Не треба вибачатися, Господи, вони ж діти, сказав Натан. Вони мусять навчитися всьому: не бити своїх друзів, захищатися, бути дорослими. Бути дорослим? повторила Селеста із тремтячим голосом. Я ще сам учусь, сказав Натан. Це все частина нашого емоційного та духовного розвитку, сказала Буні. Про це десь написано у книжках? запитала Джейн. Щось про те, що все, що тобі треба, ти вивчиш ще в дитячому садку? Не будь поганим, Гарно грайся, ділися іграшкам. Ділитися – це турбуватися. Процитував Натан, і вони всі засміялися цієї знайомій фразі. Детектив-сержант Адріан Квінлан. На час інциденту на балконі було восьмеро людей разом із жертвою. Ми знаємо, хто ці люди. Вони самі знають, хто там був і що бачив. Найважливіше, що може зробити світок – це сказати правду. Розділ 75-й. Мадрін потрапила в пастку пристрасної розмови про ремонт у ванні з батьками другокласника. Батьки їй дуже подобалися, і вона знала, що занудила бідолашного чоловіка чи не до смерті, коли вони з його дружиною обговорювали найвдаліші фасони суконь із заходом, тож тепер відчувала себе зобов'язаною слухати. Проблема полягала в тому, що насправді її, Нічого було казати про ремонтування, і хоч вона погодилася, що це жахливо, коли у вас закінчилися кахлі, а щоб закінчити потрібно лише три кахлі, вона була впевнена, що зрештою все склалося якнайкраще. А ще вона бачила на балконі Селесту і Джейн, які сміялися з Натаном і Буні. Це було просто неприпустимо. Селеста і Джейн були її подругами. Вона озирнулася в пошуках когось, хто міг би зайняти її місце, і вхопилася за Саманту, її чоловік працював слюсарем, тож вона мала б цікавитися ремонтом у ванні. «Ти мусиш послухати цю історію», – сказала вона. «Уявляєш, вони е...» «У них закінчились кахлі». «О, ні! Точнічненько, так само сталося і зі мною», – сказала Саман. «Бінго!» Маделін залишила Саманту уважно слухати та з нетерпінням чекати своєї черги розповісти історію ремонтної катастрофи. Господи, для неї було загадково, що хтось знаходив ці теми цікавішими за сукні із заходу. Пробираючись крізь натовп, вона проминула групку з чотирьох блондинок Боб, котрі так щільно тулилися одна до одної, що було очевидно, вони обговорюють щось скандальне. Вона зупинилася, щоб послухати. Французька няня та смішна дівчина й звільнила так, бо вона абсолютно не зауважила, що амабелу кривдить той її. Між іншим, що відбувається з петицією, ми збираємось подати їй пані Ліпмант у понеділок. Ти бачила його маму сьогодні? Вона підстиглася і поводиться, ніби в неї нема ніякого клопоту. Якби моя дитина кривдила інших, я б на публіку не показувалася. Я сиділа б вдома з дитиною, приділяючи їй ту увагу, якої, вочевидь, бракує. Йому бракує доброго лубця. Ось чого йому бракує. Я чула, що вчора вона привела його до школи з вошами. Я просто приголомшлива, що школа дозволила цьому всьому тривати так довго, у час, коли так багато інформації про булінг. Так-так, справа в тому, що у не няні роман з Джіо. Для чого є роман з Джіо? Це я напевно знаю. Мадлін розлютилася від імені Джейн, і що було доволі дивно, від імені Ренати також. Хоча Рената, мабуть, схвалила цю ідею з петицією. «Ви справді люди?» – просто сказала вона. Блондинки боб підвели голови, їхні очі та роти відкрилися від здивування. «Страшні, жахливі люди». Вона пішла далі, не чекаючи на їхню реакцію. Коли вона відчинила двері на балкон, то побачила за спиною Ренату. «Просто хочу подихати», – сказала Рената. «Там така задуха». «Так», – сказала Маделін, і схоже, що дось пройшов. Вони вийшли разом у нічне повітря. Я подзвонила в страхову, до речі, щодо машини. Рената скривилася. Вибач, що я підняла такий, хай вчора. А ти мені вибач, що в'їхала в тебе. Я була дуже зайнята тим, що кричала на Абігіл. Я перелякалась, сказала Рената. А коли я лякаюся, то просто спалахую. Це закон. Вона підійшла до групи батьків біля перил. Справді, сказала Мадрін, який жах. А я от дуже спокійно, Рената пихнула. «Медді», – сказав Натан, досі тебе не бачив, як справи. Я чув, що моя дружина облила тебе напоєм. Мадрін подумала, що він, мабуть, теж трохи п'яний, бо зазвичай при ній не називав Боні дружиною. На щастя, то був рожевий коктейль, тож він пасує до моєї сукні, сказала Мадрін. Я тут святкую щасливе закінчення маленької драми нашої доньки, сказав Натан. За Ларі Фіцджеральда із південної Дакоти. Він підняв келих. Сказала Мадлін, пильно дивлячись на Селесту. Щось мені здається, що Ларі Фіцджеральд ближче, аніж нам здається. Що? запитав Натан. Про що це ти? Ви про сайт Абігел? запитала Селеста. Вона його прибрала. Її репліка була ідеально продумана, і саме це її видало. Більшу частину часу Селеста оглялася від цієї розмови, ніби приховувала щось. А зараз вона виглядала абсолютно зібраною та врівноваженою, вона дивилася прямо в очі Мадлін. Коли більшість людей брешуть, вони не дивляться в очі, коли Селеста брехала, вона сміливо дивилася в очі. «Ти Ларі Фіцджеральд із Південної Дакоти, правда?» – запитала Маделіну Селести. «Я знала». «Ну, звісно, я не знала, напевно, але відчувала, усе це занадто добре склалося». «Не маю ані найменшого поняття, про що ти», – рівно сказала Селеста. Натан повернувся до Селести. «Ти пожертвувала 100 тисяч доларів на Амвенту, щоб допомогти нам?» «Господи!» «Не треба було», – сказала Мадлен. «Ти не мусила цього робити. «Чим я можу тобі віддячити?» «На Бога!» – вигукнула Рената. «Про що взагалі йдеться?» «Я не розумію, про що ти говориш», – сказала Селеста Мадлен. «І не забувай, що ти врятувала Максові життя до того дня на уроці плавання, а це борг, який неможливо повернути». В залі хтось кричав. «Цікаво, що відбувається?» – запитав Натан. «Мабуть, то я розпалила вогонь», – сказала Рената з легкою усмішкою. «Мій чоловік не єдиний, хто думає, що в нього любов з нашою н Джуліта знайшла собі чимало розваг у пірєві. Як це французькою пола мов? Я виявила, що в неї слабкість до певного типу чоловіків чи треба було б казати, що певного типу банківських рахунків. Ренато, сказала Селеста, сьогодні ввечері я дізналася, що не треба, перебила її Джейн. Це мій син Макс кривдив амабелу, сказала Селеста. Твій син? перепитала Рената. Але ти впевнена? Вона глянула на Джейн. Бо на орієнтаційній зустрічі Амабела. Я впевнена, перебила і Селест. Вона вказала на зігід випадково, бо боялася Макса. Але здавалося, Рената ніяк не второпала. Ти впевнена? Цілком відповіла Селеста, і мені дуже шкода. Рената прикрила рота долонею. Амабела не хотіла, щоб я запрошувала близнюків на їх вечірку на літеру А, сказала вона. Такий галас підняла. А я це проігнорувала. Я думала, вона просто дуркує. Вона дивилася на Джейн. Джейн у відповідь не відвела погляд. Вона так і виглядала прекрасно сьогодні, подумала Мадалін із задоволенням, а ще вона зрозуміла, що постійно жування жуйки десь зникло за останні кілька тижнів, а вони не помітили коли. Я мушу перед тобою вибачитись, сказала Селеста. І справді, сказала Джейн. І перед Зії, сказала Рената, я мушу попросити у вас вибачення. Мені так шкода, я по правді не знаю, що зроблю. Прийнято, сказала Джейн і підняла келих. Вибачення прийняті. Скляні двері знову відчинилися і з'явився Ед із Пері. «Схоже, тут усе вийшло з-під контроль», – сказав Ед. Він узяв кілька барних стільців, які стояли рядом біля дверей, та приніс їх. «Можемо влаштуватися зручніше. Привіт, Ренато!» «Перепрошую за свинцеві ноги моєї дружини на педалі газу». Пері теж приніс стільця. «Пері», – сказала Ренато. Мадрін помітила, що тепер, коли вона знала, що син Пері ображає доньку, вона вже не була така улеслива до нього. Власне, її голосі гострота. Приємно бачити тебе в країні. Дякую, Ірнато. Теж радий тебе бачити. Натан простягнув руку. Пері так не думав, що ми зустрінемось. Я Натан. Наскільки я розумію, ми ваші великі божники. Справді? Запитав Пері. Як це? Святий Боже, думала Мадаліна. Помовчі. Він не знав. Готова побитися об заклад, що він не знав. Пері, це Бонні. Перебила його Селеста. А це Джейн, мама Зіги. Мадлен зустрілася поглядом із Селестою. Вона знала, що вони обидві подумали про двоюрідного брата Пері. Таємниця висіла в повітрі, поміж ними немов невиразна хмара. А радий знайомство з вами, Пері потиснув їм руки і лицарським жестом запропонував жінкам стільці. Вочевидь, ваша дружина і ви пожертвували 100 тисяч доларів Амбенти International. Тим самим дуже допомогли нашій доньці. продовжував просторікувати Натан. Він крутив на руці свою елвісову перуку і раптом вона полетіла через балкон у темряву. От дідько, він визирнув з балкона, пропав мій депозит у прокаті костюмів. Пері теж зняв свою чорну елвісову перуку. Через якийсь час вони викликають свербіння, сказав він. Скуявдивши волосся долоною, тепер він виглядав по-хлопчачому. Розтріпаний і сів на стілець, за ним поволі світлішало небо, піднімаючи повний місяць немов чарівний срібний диск та підсвічував хмари. Якимось дивним чином вони ніби зібралися навколо Пері, ніби він був їхнім лідером. «То що там із пожертвою 100 тисяч доларів?» – запитав він. «Це ще одна таємниця моєї дружини?» «Вона навдивовану таємнича жінка – моя дружина. Дуже таємнича. Лише погляньте на вираз її обличчя, як у Моне Лізе». Мадрін поглянула Селесту. Вона сиділа на барному стільці, скрестивши ноги та склавши руки на колінах. Абсолютно спокійна. Вона виглядала так, ніби була висічена з каменю. Скульптура прекрасної жінки. Вона трохи повернулася, дивилася по Успері. Вона взагалі дихала. У неї все було добре. Мадрін відчувала, як її серце стало битися швидше. Щось стало прояснятися. Шматочки пазла складалися у картину, відповіді на запитання, які вона навіть не усвідомлювала. Ідеальний шлюб, ідеальне життя, ось тільки Селеста завжди була трохи схвильована, трохи суєтна, трохи нервова. І ще вона думає, що ми маємо невичерпні фінансові ресурси, сказав Перрі. Сама не заробляє ні цента, але добре знає, як витрачати. Гей, сказала Рената, ніби напучуючи дитину. Здається, ми вже зустрічалися, звернулася Джейн до пері. Ніхто її не почув лише Мадрін. Джейн стояли і всі решта сілися на високі барні стільці. Вона оглядала маленькою посеред них, як дитина, котра зверталася до Пері. Вона навіть мусила нахилити голову, і її очі були величезні. Вона прочистила горло та знову сказала: Думаю, ми вже зустрічалися. Пері зміряв і поглядом. Справді, ви впевнені? Він повільно нахилив голову. Вибачте, я не пам'ятаю. Я впевнена, сказала Джейн. Ось тільки ви сказали тоді, що вас звуть Саксон Бенкс. Розділ 76. Спочатку його обличчя було абсолютно нейтральним, приязне. «Це мене не обходить, вічливе. Він її не впізнав. Та я б її не відрізнив від шматка мила». Недоречно спливла у свідомості Джейн весела фраза. Таке могла б сказати її мама. Але коли вона сказала «Саксон Бенкс», тоді зазвеність дзвіночок. Не тому, що він упізнав її, він все ще не мав ані найменшого поняття. Він навіть не завдавав собі клопоту витягнути з пам'яті потрібні спогади, але тому, що він зрозумів, хто вона, ким вона може бути, бо ж вона була одна з багатьох. Він збрехав про своє ім'я. Їй на думку не могло спасти, що він міг збрехати, ніби ім'я не можна сфабрикувати, навіть якщо він вигадав свою особистість, змитувавши симпатію. «Я не раз думала, що можу випадково з вами зустрітися», – сказала вона. « Запитала Селеста. Пері повернувся до Селести. Його обличчя знову було відкритим і голим, як тоді в машині, ніби з нього щось зірвали. Відтоді, як мадель назвала ім'я Санксона Бенкса в той вечір засідання книжкового клубу, щось муляло Селесті спогад з тих часів, коли в неї ще не було дітей, ще до того, як Пері вдарив її вперше. А тепер цей спогад повернувся на своє місце, цілий і неушкоджений, ніби він лише чекав, щоб вона його отримала. То було весілля кузена Пері. Оте, коли Саксон та Перрі поїхали до церкви по телефон Емілі. Вони сиділи за круглим столом, біла накрохмалена скатертина навколо стільці, нав'язані велетенські банти. Від винних келихів відбувалося світло. Саксон і Перрі розповідали історії. Історії спільного заміського дитинства – в саморобні вози для кіс і той випадок, коли Саксон врятував Пері від нападок у школі і про той випадок, коли Пері нахабно вкрав бананову газоварку з холодильника в кафе, де подають рибу та смажену картоплю, і як величезний страшний грек хопив його за загривок однією велетенською рукою та запитав, як тебе звати, і Пері відповів Саксон Бенкс. Власник кафе тоді позвонив мамі Саксона та сказав, ваш син украв у мене товар. А мама Саксона сказала: мій син тут зі мною і поклала трубку. Так смішно, так зухвало, як вони сміялися, п'ючи шампанські. Це нічого не значило, сказав Селесті Пері. Її вухак зазвоніло, ніби вона була глибоко під водою. Джейн бачила, як Пері відвернувся від неї та подивився на свою дружину, одразу відкидаючи її, навіть не намагаючись її згадати чи впізнати. Вона для нього ніколи не існувала. В цьому житті вона не мала наслідків. Він був одружений з прекрасною жінкою. А Джейн то була порнографії. Кіно для дорослих, котра не потрапило у рахунок за готель. Порно в інтернеті, де можна удовольнити будь-який фатиш. У тебе фатиш до приниження повних дівчат. Наберіть номер картки та натисніть ось сюди. Саме тому я переїхала до Підії, сказала Джейн. На випадок, якщо ви тут. Скляна куля ліфта, приглушені звуки і світло в готельній кімнаті. Вона пам'ятає, як розглядала кімнату, мимохідь, із задоволенням шукають освітлення того, яким чоловіком він був. Більше свідчень його стилю та грошей ще більше доказів, які б сказали їй, що це було дивовижно щедре побачення на одну ніч. У кімнаті не було особливо, що розглядати. Закритий ноутбук у кутку в вертикальному положенні стояла невеличка сумка. Поруч з ноутбуком валявся буклет про нерухомість для продажу, розкішний дім для сім'ї, розміщений на пагорбі над чудовим півостровом пірві. Купуєш цей будинок? запитала вона. Мабуть, сказав він, ливаючи шампанський. У тебе є діти? дурнувато запитала вона. Здається, будинок хороший для дітей. Вони матимуть, де бігати. Дітей поки нема, сказав він, але будуть. Вона щось побачила в його обличчі сум, віче ту і подумала в своїй ідіотській наївності, що точно знає, що цей сум означає, він також переживає.